Most következlenek a Polygram legfressebb hírei. Korácsony szenzáció, hogy a YouTube énekese Bono dueltetének a French Natral egy új kis lemezen. szerint ez az a dal sikerrel pályázhat a december is első helyére. A Paris minden híres felvételi tartalmazza az a négy CD-ből vagy közettából álló, és egy 100 oldalas színes könyvet is tartalmazó karácsony ajándékdoboz, amelyet a message in a box címmel jelentettek meg. Az amerikai belmert adruházans bejelentette, hogy nem hajlandó forgalmazni a kiadványt, mivel az egyik képen egy nagy méretű, piros, fallikus szimbólum található. A Budapest polcsarnokban koncertezik november 20-án Zorán 30 éves jubileumi programjával. Műsorában közreműködik Presser Gábor, Sökottu és még sokan mások. A több mint két órás koncertről a televízió is felvételt készít, amelyet egy héttel később sugároznak. Zorán Unplugged című lemeze, amely válogatást ad 30 év leghíresebb dalainak akusztikus változatából november 8-án jelenik meg. 1,2 millió lemezet adott el a Scorpions, Óta, vagyis három hét alatt Ezt a rekordot valószínűleg megdönti a Wonder Stuff együttes Akik Songs for the Modern Idiot című albumokkal A megjelenés hetében a Schlager élére ugrottak Nagy siker Angliában és Amerikában Dina Carol, Don't The a Sanger című kis lemeze. Akkor, Akkora, hogy hatására az immáron már fél éves nagy is visszakerült a lista a lába Megjelent a Deflepard, című nagy lemeze És valószínűleg a Two Steps Behind című kis lemeze, óriási sikere miatt A megjelenés hetében rögtön a Schlager élére Amerikába. 16 CD-ből álló gyűjtemény jelenik meg Ella Fitzgerald 75. születésnapjára, amely 245 dal tartalmaz. A legkorábbi felvétel 1949-es, a legutolsó pedig 1993. április 25-én Ella születésnapján vették fel. Björk a sugarcube szényekes nője sikert, sikerre halmozva mióta szólista lett Bibliot, vagyis bemutatkozás című lemeze a tíz legjobb között van az angol slager listán. Björk egyébként izlandi, ami talán leginkább azért érdekes mert ha egy izlandi lányból lehet világszár, akkor egy magyarból miért ne lehetne Az Európa turné végeztével Ausztráliaban folytatja világkörli útját a YouTube. Fogarok, hogy kitalálják hogy Zoom micsodának nevezték el az Ausztrál turnét. Aki negyőtt volna rá elmondom, Zumerang". Hölgyeim és uraim, a Poligram kiadó legfrissebb zenei híreit hallották. Tavaly íródó a Poligram legnagyobb sikere a Keep the Face című Bon Jovi album, amelyből napjainkban is annyit adnak el, mint általában az buddonságokból. Nem véletlenül, lassan minden szám kisnemes sikerré válik. Legyen az lassú, vagy igazán rokkos mint ez a most hallható Bon Jovi, I'll sleep when I'm dead.